opa irola erratia zaude bilboko fm 107.5ean eta irolaerratia.orgen ondo de beste behin ordezko maltzurrak irratsaiora suekin iñaki Oraingoan apur bat estresatuta, baina betikolez programari ekiteko prest. Haien, 8. saioa da gaurkoa eta betiko moduan saioa potoloa dator. Eta ni hemen, oposiziorako ezertxo ere ikasi gabe. No quiero rendir, somos todos iguales. No envidia, no envidia, todos iguales. Bai, lagunok, urrengo asteburu honetan Europarlegeria, Causitegiek eta Barrek diotenaren aurka, Ezkuntzako 2020ko EPA Egingo da, oposizio fasea, hasiko da. Eta momentuz, EPA hainbat iturri eta bidetatik impugnatuta ba, dagoela arren, geienok ikasi eta ikasi gabiltza azken egunotan. Bakoitzak bere bizitza eta egoera pertsonalaren arabera noski. Beraz, gaurkoa saio sumea daukagu, helburu sumea eta bakarra izango baitugu. Oposizio prestatzen langogor horren inguruko, iruspalau historio pertsonal entzutea. Gure gaurko gombidatuek, kontatuko digute, opozizionetara aurkeztu diren ala ez, zen olako prestaketagiten ari diren, beste utagaien aldean do patuta doazen eta barluze bat. Bide batez, gero azalduko dugu dopinaren termino hori ganoraz. horretasz gain, aurrekoarekin lotuta aztertuko dugu bitartekoen eta finkotasunaren aldeko borroka zertan den, momentu honetan, baita kontsolidazioaren eta oposizioaren kontra esana ere. Eta bueno, betiko moduan saioa gatzozpintzeko kanta sorta bikain bat prestatu dizuet. Beraz esan duguna, laugon bidatu izango ditugu, Ibon, Joseba, Ainize eta Jorge, eta bakoitzak bere, bueno, ba, bere bizitzan oposizioa prestatzeak zezu posatzen duen azalduko digu, eta bueno, oposizioen inguruko hainbat istorio entzungo ditugu. Beraz, bueno, aurretik saio sumea, baina luzea daukagunez, ez naiz gehiagil uzatuko. Guazen gure lehenengo kantarekin. Izan ere, urrengo kanta gure urrengo gonbidatua orkesteko proestuko dut. Gure urrengo gonbidatua ibona pesetxea da. E, aspaldiko laguna, orain dela ilabete batzuk, irratsaioan egon zen, interinok taldekoekin batera. Bueno, ba berak horreaga e, zazpi-zazpi sortzi izeneko oi banda bat dauka oso proposamen interesgarria duena eta bueno e, eta duela hilabete gutxi batzuk errimina izeneko diska plazaratu dute oso old school eta oso hoi beraz, bueno, gozatzeko modukoa beraz hori jarriko dizuetkanta hau ibon ituko dugu eta bueltan ibonekin izango gara Ados, orduan, horreaga zazpi-zazpi sortzi eta beren errimina diskako erry mina sementze gara gure lehenengo gonbidatuarekin. Bera Ibona Pesetxea da, bai, Ibone, Ibona Pesetxea dago telefonaren bestaldean, irugarren irratsaioan gurekin egon zen, berak eta beste zenbait lankidek eh ba bueno inguruan hitz egin zuten. Berakaiefle asosazioa sortu zu, sortu du hainbat lankiderekin eta bueno, e, saltsa horretan sartuta dago. Baita musikako saltza horretan, orain bertan entzun dugu horreaga saspi-saspi sortziren errimiak kantua eta, bueno, ba, apur bat denetarik eh, hitz egingo dugu Ibon, e, zer moduz? Ba, atxalde hon <laughs> Ondo, sa, ondo zani arko izut, Obe, e, zer da, mitiko galdera hori korrekta, eh, Zemoz, ba, ondo, ondo. erantzuna ere korrekta da, baina, bueno Baina, menge, biltza, sartuta oposak eta miar d'oso hauekin Baina, sartuta bizitako beste harlo guztitan Burrukan, beti burrukan Beti burrukan Baina, bai. eta pura saturatuta, pentsatzen dut, eh? Ni nire no kasuan bentsat, bai, Baina, baina bentsat irume dauzkat Txikienak urte bat egin zuno txailan Besteak bost eta saspi urte dauzkat, Eta dakat el kokoteraino <laughs> e, lanean, ba, klaseak ebaten eta guzti hori nirekazlea nahez lanbideziketan Eta bandik gane, oa ere ikasnekin egunero juten, eta jorrea Eta posaketak ikasten alden bezala Eta hori denakon paginatzen, ba, ba legeri aurkako borroka honetan ba, bai, Bizita lepo, ozera lepo Gainezkaiten. Bueno, eh, lehenik eta behin, ba, bueno, esan duzu. Eh, azte buruko, urrengo azte buruko posizioak eh, prestatzen zabiltzala. Ezta da, zelan hori? Edo bestela esan da, zen bat ordu ikas dezakezu egunean eh, e, daukasun panorama horrekin? Ba, ba, Bizineiz, zolpe, galdetel modu. Ba, en bakat ordu ez di libre, sortu erdi di, pira ordu Que no yeah. sueltasemada veste orduerdí, va, ¿Ba, veste orduerdí, pero va... Ba... Colpe canijo, a la alde del modún, porque vero... Yeah. Continuí que veste a usar, te causaba nada... Ala, vi ordu libre de buscar. ¿Eta? Ví ordu libre de tal mental que hondo zahode, zahode hondo, eh... Oso Oso, oso, oso zallada. Baña bueno. O sea, es que oso zallada, baño es que baia eske bueno ba hemen da edo eh, ziurtasun si laboral bat lortzeko bide bat da ba bueno ba aukera hor dago bateko geratzen duen bide hori edo sartu ba ninek erakete hartzea porque casoeki ne de zerrenda engañaia Winston ba Plaza pillado ya ya ya ya mina ismantenu de eh, mantenimiento mecanizado mantenimiento máquinas en machine en mantentza mekanizatze lana talako zerbait ezena du zerrenda horrek Eta horreko posaketetan, 2008an, ja ba, plazen erdiak adjudikatu ez zirenez ba, yeah. Berriro hori plazako puro biura berriroa, atera dute Zagaro, ba. ba, ba, ez du plazatzen eta... Ba, ez baitu Atatzen eh? badu, ba, da, betiko, ha, ba, gazte, sartu berri dagona, ba, oposaketak bueno, simpleki aukera bada behar atzantzen bat ez guaitaz braetatzen bat, eta eta saquertatzen, baina. Ja, beterano edo urte batzu damakizkikun entzako, aukera bat baino, diak... Eh, Behar bat. ...konto, la espada ilaparez, bat. Bai. bai, a dos. Zerbait duzu dos. bateratzen, berrio jende pila batek aurre batzen eta guzti hori, eh, justu aduin justu adan, ba, ez dakaita idei ere ez. Uh -huh. Baina, bueno, legeak dionez, hori ez luke horla izan beharko, Eta batez egon gint ezen legearen alde Baina ez gau da unplitorreo Berdin du lege alde egotea edo kontrak ebeti altzai egretatuk batzuk eta... Argi dago Hor gaude. Hor gaude borrokan Bale, bueno, nik esango dizut, nire kasuan... E... Ba, zu baino az... Sorte pizkat gehiago daukat eta... Bueno, bi... Bi orduko saiotxoak edo... iaia ia egunero ateratzeko kapasa naiz, baina batzuetan ez esa debaterrako gaur gaur ez dut aterako baina bueno importanteago iruditzen zait programa hau egitea oposizioen ingurukoa eh ulerdezagun guztiok se suposatzen duen bueno es, la, lau gonbidatu daukagu es ba, lau, lau istorio pertsonal hoien hoyengan se suposatzen duen oposaketak eta eta horrela horregatik ba, ni ere ba, neri ni pena pisate made eh? porque sistema hau da leche hemen Zuzabiltza dibidez egiten nirra saio hau, ba, behar dindit bosten txure dauzkan edo hogei dauzkan edo bosten dauzkan, behar dindit egiten zeintzade gauza bat, beste batzuk entzungo dutena, entretenik txuko direnak honek, lan bat diten eta sakrifikatzen, behar gian zuzuretako beharko zenuken denbora. Eta dainkertatzen da justo kontrakoa Eee... Dago jendea ez duela bestentzako ez zerrez egiten Eta uh -huh. arregun modala ikasten ordua saltzen bere plaza lortzeko e, bai. Bizitzaun injustua da Bai, horretaragoa azpizka bat Eee... Ibon Opozizioetara dopatuta zoaz edo dopini gabe. Eta salduko dizut zer den niretzat dopina, bale? Dopina da Hain zuzen Eee... Eh, azken momentura arte lanean gabiltzan hautagaionaldean aldean Abantaia lortzeko batzuek esate baterako horrelako baja, baja milagroso bat asmatzea ikasteko. ta, bueno, ez dadaki zure ikastexean horrela den gurean, ba, zulo atera zaizkigu orain, mailatza ekaina tarteo honetan, Ez dakitzen bat zaintza gehiago egon behar izan dira, ez, ez dizkigute ordezkorik bidaltzen, ze ez dakitzen bat jende e, ba bueno, bajartu du edo asuntos propiosak ez dakit nola, baina baten batzuek lortu dute asuntos propiosak eta Orduan hori, eh do, dopina, nik dopina deituko nioke, osea, e, ikast, gure ikastetxean badauzkagu horrelako hainbat kasu, e, ikasleak momenturi kritiko e, abandonatu dituztenak eta eta guga gainera eh haiek utzitako zuloak eta saintzak betetzen. Osea, ez dakite zure dopina do eginduzu edo dopina ikusten duzu zure inguruan, Zeran ikusten duzu? Bat, bat ni dupiñez, ni nago nara surgatuta Bae ni, Nien ez dopatu, ni ez alimentatu, nien nago ea surgatuta, nien ez pasa Nago la <todos> <todos> arruataria <apenas>, ez zinda surgatu apenas, zer zerre Nien nago gau una pasa zer, De dupiñez nara Eta gero, de asunto nekin, ba, nerez dago birak dauzka mm -hmm. Ba... Bueno, azteko zan, que nere eskolan ez gaude paitatzen gehi esi horretik bortan. Egeri edoia eskola ez dauz ondia, txetia da, lanbide ziketakoa da, eta... Na, jendea lanean nahiko komprometituta. Ego enten da, ez da, goten azko... da jende asko... Eta goten jende askola, ba, egiten du niko dako izo. Osa, nire akimede inguruan da denak bena, denak obuzaketa dauzkagu, eta denokan daude. Ego nero gaude egun jarraitzen dugu egunera gutelak. Bidezik eta beste mundilloa da. Mhm, bai. egunero, no. egunero, egunero, egun, mira, egun, egun, egun goizeroko laseta, bestalde batetik esan dezuk, hori bueno, ba, egiten duen jendea, e, ze, Kritikatu kritika tuin diot. Hemen iretako dagoen ala errudun nagusi bak dago jendea erdi atzeratu mentala dana, oza, beharko lukete zigortuak izan eta bia gure algintariak. Vai, ya, vai. Su normala izan izanbiar da Ego teko egiten diren Sistema atxera koionekin egiten Que marrega riada Que marien ere temariada del año 96 vai, vai. Publicado bueno, en el BOE Del 96 Nirea laro gaitamaikakoa irabastendizut Uste da, dute Sistema da, da Acerketa sistema <risa> Ainda este aizia lan bideziketan zen Etasi, etasi jaztexe guztieran xartenia derrigo zen Etekinan diko zikloak Etatu gazten bizkiazu 20 garren eta kalifikazio sistemak. Bai. Ja, ikusten ditena bateratua ta esaten de jendea eskakatuten dala hori berrea egiteko, ba, batetan ere ulertzen dez. Bai. Ja, administrazioala ezte dio, eh, eta tauek ez hartu sistema, eta gartu beste sistema bat, uste ta, ta kikyo. Horri argi dago. Ar -dago baina esan eh, dugu baino gehiagotan el sálvese quien pueda. O sea, Gendeak, el sálvese quien pueda horren nordez. vamos a ver si nos salvamos todos, ori practican ya rico balú, ba, berbada gauzak bestera batekoak izango lirate. Eri, eh, es que, ori itxoite maldin baseo de lasa xeri ayondo, cómprate un buen sofá, <risas> eh, porque itxoan biarco de zu, dago zereginik, gizaki akea, es dago zereginik, ez dago zereginik iñondi kiñora, beti o sea, es dago zereginik, alo eche, mekondi uke posito izan, baño, es que es dago zereginik. A dos, a dos. Ser humano vias korbutok dolazen bat utzi santzen humano civilizado se comporta como el ganado. Pero creo. O asko se de o Bueno, dori. eh a ver, comentatze aldera, eh, bueno, kontatu diguzu, eh, pizka bat. Oposaketa prestatzeak Zer suposatzen du su bezalako aitatxo bizitza batean. Uf, aba. Bat, nire bigoteak bere lankarga familiarra haunditu beharra Baina, bueno, da zei, porque atorren ikastotan nire tokatuko zaik Beha, geirak arreada aurrezkuntzan, eta urte bat ni beste urte bat bera Uste bat, azkeneko da urtetan nola ditu Tal, Talde batetik hori Eta bestetiko alpena gehiagoen ematen diana da, ba, bueno, ba, humeak Pairatuten dute Oza, dago, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, ba gut, gutxiago ikustenagute edo gutxiago zaude beraiekin eta jaudenean euskalo nola zauden agobiatuta edo burualertzearetan asko elbakin, no, esan pixap psikologikoki orek aurrimantentzea, ba baultzaken da 두고 hori. Ez da ja umedikabe ta ber gabe orek aukitzea ikasketetan txartzeko ta posajetan taila da, ba familia karreekin, horrez taila da, da menpa iraten duten aria familiaren artean. Mm -hmm. Ez lo que hai Bai, bai, bai, es lo que hai Bueno, jauze eh, ingo dugu orain Bueno, es, eh, galetuko dizut Interino bezala zenbat zenbat urte dituzu eskola horretan Edo plaza horretan A ver, ni interino bezala Nede hogeita bat garren ustea Bai, a tea? dos Hogeita bat ikastu ustearen dituz beti zerrenda Eberdin nela, maikinen Maikantzak eta maik eh, Zerrendan tau nadie so anda makitekia especial nada que Beraz, eh balite ke edológico alitzateke pentsatzea zu lanpostu hori mugagabeki betetzeko aproposena, ez? Hau da, lanpostu hori hobekien ezagutzen duena <laughs> ez izango litzateke aproposena, ez? Oposizio kontu Hau, erdian ez balego, horrela izango beharko litzateke. Zer iruditzen? Ba, eh, bat dakidan ara nekentuko oralitatea. Azkenan baino beste urte hor eta esperientzukita hartu horretan, ba agenean eh, zu oniz nadan integian mekanika komenterian, ba mundu horretan, ba badakiz naiz tela bat eh, ikaste zeko zitenda ditzakoretatikkoei, nei gutenan Oso ondo, baina eta zer. Ze onar izango esorri eta zer. Total, es dígute hori harautzen, es dígute hori ematen, guri ezan de hori, porque así esatea, guk esatea, legei gaudela, lo de que guri ezan de arco dukela, lo gaudela es la zorra de la cogera, Baina, el ministro de la ciudad que se penalti, baldezada. Ha sido penalti, baina, ahorita que estúpida actualmente, jode. Bai, bai, ha olvidado. También haría, anteco, se lo era como usted, bai. Bai. Arrazo jautik ganezakela, arrazo asko eta bai, bai jo, gaude garen bezala. Bai, adoz. E, eta bueno, va, finkotasunaren aldeko borrokara jauzi egin ez, e, ez dakit, pentsatzen e, dut azken, azken aldi honetan apur bat deskonektatutaz abiltzala nire moduan, baina, zertan da, ze, gaur, gaur berri batzuk atera dira, ez da? Bueno, lor, berriak, berriak, gaur ateratzen pila bat enbora azkaldian, bai, Ya berez ez, berez ez daki zuetan, berez bat zehon sententzi bat pixat egin xaroten zegoera jendea zerak ekaina iduko A, eta zera da, baino betiko moruan. Europako sententziak ez dira A, edo B, edo C. dute bai. zute bakaia bamos ten, zehazki. Bai. Zaten dituzte hor argudio batzuk, hamendio batzuk, zeretan nintzen de baita, Dero, Eh, estatu nazionaletako eh, no da, da legek bileak, edo lege edo guztia dek da berduena aplikatu hori dena. Joan. Klaro <risa> nemen, Espainian epaieek eske hau da brutal, osea bizidia legearen gainetik, bizidia nahiztea. O da brutal a diktadore putazen arte dituz. Bai, bai. Alguien entiende <risa> de en en bezala Eta eskerrak oan hasi dala korriente berri bat Oan hasi da korriente berri bat e, Egin beharrian grebak eta manifestaldiak eta burruk, Oan hasi da korriente berri bat dala e, Ez diaz ematen nik justuaz e, dena ulertzen detena Ba, oan hasi da pixat, ari ka, ez kamio idariekin dute Eri sindikatuekin, eskojar horitzako e transportes de logistik internacional un sailori transportes de lo eh transportes de con la ladurda de una zurra larizán kereia satuete kereia <risa> hau da zergatik ba etaile batzuketan zuten eh jarri biartzien bidesariak nacional batean ez eh, legezkoak ez da dizen Eta baik, hendut dituzte, baina Kamilagintako mantenu dituzte Hortua, Kamilagintako diote hori Legeek ez ez hori ez dutela hori ez dutela, ez pedia ez dutela hori ez dutela Kereia criminala esartzeko Kereia, kereia criminala sartzeko, ba, behar de abokatu bat, eta abokatu horrek ikusi behar du bia hori Porque mm -hmm. ez da, da tontak erietako bia bat, porque ira hori kartzelaziko raiz Bai, bai, bai. Bai, ez da tonta bat, baina askok merezi dute horrelako <risa> kereia bat izatea. Bueno, eta, ba, pues, esatizu zure, van bai, a ir a sort empezan movimiento hau. Orduan, Cataluñena adibide, ze eh, funtzio publikokoa nagusiari, kereiak kriminala en plataforma, cataluñako eh, interioren plataforma. Hemen ghi, hemen garraiolarien sindikatuak ere kereiak kriminala sartu du, joan lartako eh, tadituta transporteko, Bai. Baina orko ardu unari, Eta agian e, ikusi berdana kira, ikusten Eta ia pizka dut Zerretazen da, nengengo eskuntako egiet ardu daunarekin Agi da legea metetzen dut Esko jaralutako funtio publikoaren ardu daunarekin Betetzen agi da legea bai duet Porque agian berdana manifesto aldi gutxeo, bere bagutxeo, direitamente ez azka, Bai. Eta zertan da biltzak mogimenduak, berez ez dakit eta momentu ez ezkiltz gehiagin porta Baina di, diak berriak, berriak, berriak eta berriak gauza gehiagin ez diak konkretatzen Beretako neko positibo izan da, zeneko amaregunetan e, Estatuan zehar, lekudo baino gehiagotan. aldeko, interinunan aldeko sententziak egon diala epaite uh -huh. Eta hori bizkal garrantzi da, porque ikusten ari naiz hemen borrokar global baten barruan ez baldin badaira bazten, ba bueno, ni bentsata adibidez, eh, reklamazio demanda prozesu zibila ha bietita daukan horietak baten da izela. Eta ikusten ari gana pizkana biauri hor emaitza positiboak ere ikusten ari bidela. Orduan, ba zer berri dauden? Ba berria daude, ba, berri baina eskeetik gaiegia sola da, zola, porque hemen berri garrañ txutilla bakar da, eb horren modifikazio definitiboa zen izango den. Uhum, bai, ados. Osgarren baitan, eh, alko dute albidetu berailleen legedia horren arabera, hian finkotasunen kopitebateetan izan daiteke, baino pinta guztia dauka da ez da horrela eta. Bai, argi dago. Argiz dago. hori ez, bai, da izango, ba, burruka guztia oango prezio guztia da ere horren modifikazio dago. Hori modifikazien denean, ez ja burduka zenora bi eta izango dut. Ez daki... Bueno, pero... jarra du zentua izaten. Azkenean... Bueno, baina jatik berda pixka delegaiki zemarko daukazun, porque agian eskaten detun, en arte eskaten detun, pinkotazuna, hori edo pinkotazun hori, agian, e, ebe honek zapustu egiten du. Bai... Bai, bueno, baina hori askotan ikusi izan dugu, eh, Zibon, ozea azkenean emengo ipaileek egindezakete e, ia-ian ahidutena eta gero ba urte batzu denbueltaan ez dakit azkenean, hamar e, urte pasadirenean ez dakit ze paitegik e, e, europa mailean esaten du horrela ez zela eta indemnizatu behar digutela edo e, Baina jas orren... mihoa adibidez e, paitegietara, baizik eta ebepanen modifikazioarekin bai. ezko jablaritzak... Baitu ezak eberen lege dia, egin ezak eberen lege troposamena Ba didez, ba, ba, interi eh, lotxaga behau, banteni garria zinden interi notasun hau, que ematen dugu Europako Ipurdia Oste, vamos, Europako Ipurdia bea. Bueno, eman baino hori, gara <risas> es que Europako Ipurdia ipurtzulo gea, Ipurtzuloa gea Europakoa porque Europa kina eskubetetuta iguaoa, baino ematen dugu eta gizeme tendegun konparazio egin bain darnu baino ska falla da espainiaren eskutreagoitzatea hori ofai eta eto, eta gogatu berkea gu lo super gu eustaldun super eh, nahi duguna, baino legalki espainia barruan gozla ba, horren ba. aurreatuak ere ez gehi ja ez ez ez eta sentzu askotan atzerak egin dugu baina hori oso eztaba luza izan daiteke bueno ibon ba queda nu chico baina bueno e eh, Bukatzeko bueltagaitezen zure eh, musikari lanera vale Horreaga mm. vale. nola da? Horreaga saspi saspi sortzi edo horreaga saspireunda iruro gita ma sortzi ah, Nola oi, irakurtzen da? Nik behintzat betizaten eto horreaga saspireunda iruro gita ma sortzi Porque data hori berez da saspireunda vale. iruro gita garren urtea Itiakio referentzia bat Argidago, punk rock eh, oi klassikoa, mutxa malaua, no? Eta... Vai. Eta argi geratzen zaito oso abertzaleak saretela. Bai, bai, bai. Taldea... E, ez da ez da kritika, eh? Jaquiteko bai, talde hau sortu izan 2004ko urtean. Bai. Eta orduan ja ni orduan ba nebien beste talde baten, behtxo orduan horreaga bateri taldana zi daontan biogezutan taldean. Uh -huh. Eta nagur mintza ja musika mundioan taldea sortu zenean ba basoren hainbat esparru jakor, da da ba, ezagite e... Eskinen, eh, kaxikamuten munduan, adire, ez, kantatzeko, gezila guntazuna, zerbeza, gara, gara eta azte buruak, bat malo, talde. Bai jarri dago. Punki, punk, punk musikan, kantatzen, ez da, zi, rock estiloan, ba, kantatzen, punt-rock, da, ba, punt-rockeko modrilla, oie, mm -hmm. ez da, ba ziko, ez, txika, ez da, igual, ba, donostiun, buena bista, talde guztiaren euskaren. Eh, Arlokale motxeroa kompletuak zegoen, eta asiratikan eta gitaratikan, asiratikan oitu zitzaigun, sortea hoi talde bat, eta euneko eun ezkerat abestuko zuna, eta soilik abertzaletasuna buruz eh, kantatu abestuko zuena, eta sarreratik gola sortu genun taldea, eta kentzen iruzpala hu abestio pertsonalak pertsona dak, edo ilunak, edo pixkat depresioak direnak, Beste gustiak político-historico habría Vale, a dos A ver, saleak, esba, de gustatu edo es, ba, hori gala goena Sue que reaga haga saspirón de airuroguita más horchis alete Gustatu, ala es gaña, Hoy talde más bestada, música hoy, eta, eta, eh, socialista que tende pendentista Ya está, es que era ver saleak en taldeaga, lo voy a decir de otra manera, hola <risa> Baitan wow. gure kritika puntuak euki ezkera edo gauzak, baina hildortakoak. E, Sentiten du gure burua. Bale, <laughs> ez dakit ni gaur eguneko ezkera bertzalea zuen zerarekin asko enkuadratuta egon ote den, baina bueno. Bale, e, eta bueno, ba, komentatu, bueno ez dakit komentatzerik izango duzun, Ze, zer da zuen txaterri Pero igual oso ojaldera sacona, da... Bueno, ya... ...chazo de, de tan abestiao dago... ...herri dago pisar ba... ...ba... ...en... ...es dauzkagun gure... ...es... Eh, ...kide, tzako. Edo kasteletan dobelako, edo... ...es binda, edo... ...neo andican dauzkagu... ...neo andican kasteletan bauzkagu... ...sonba, derre un, idure un... Bai, hor vueltan da biltza Arbestean, e, jende pidea zeuteagu ta, Bai Oie guztientzako, ez, ba Oie guztientzako, ba, guztien bai ez Berretañan onduian duela uste batzuk, eta espaten ziguten, bai zutaleako e, futxatu ekinan kontaktu aukizatzen zutela, tala, tala, tala Gai horri buruzo leiz egiten, enun, baina orazan bizitzea zuberritu tampo, bai, derri gorre Bai, bai, bai, bai. Iztuli nahia Ye, eta ezin, izzuli eta Iende asko, geratu zaigu bidebazterrean Gehiegi Bale vale. Bueno, gehiegi, hori ba Bale, ez du horrelako irakurketa historikorik egingo Bale, bukatzeiko Kontzerturik urrengo aste edo iabeteetan Diska aurkeztu beharko duzu, ez da? <risa> bai <risa> <risa> <risa> <risa> Egoera da horren politia, eh? Ante bertan kontzertetarako koca Notu bitugu bi kontzertu Biak ere egipuzta Montu lotu dugu ustaiak iruan donostin Do karetoan A dos? Eta, ez dakit izango da, ni duro gehi pertsonen txako, eta horrela, batalde pare bat joko degu, ba, txasikumeak, eta noziko bertan antiguak uzokoak direla, hurrean agun batuko da, atalde mm -hmm. berri bat, eta horreak atzazpien berdiogitana sorti. Gero, ustalaren amazazpian bergarako baztetxean joko deusikobili uh, talde batekin, San eskrimer zanzinez, de txabaleta ingurukak ah, direla, Teoleta rosate, tal de oso guapua, eh Bai, gastetxe hori ere oso guapua Bai, eh? ta concertu, oye, guayabueno Ni egiezan, bueno, bai, va, joko itugu Aupa hondo, chetui pishat atea Baño, pishat vai. estértico nago eh? Hombre, a ver, va, su que zango dirasu Hoy música es erita. Es que arriba, eso es un descojono. En fin. Ya está, que vale, estáis que lleva. mucho gama Iskorri, no sé qué, mendia Hunt, triatletas, y que tú a la cuna de me he hecho dijo, "Vale, pican con las zapatillas de trekking de 115 euros. el plumefarapo de conito y alza baitola." Vale, vale. Vale, ni que dito todas las actividades, he gusta del site Rock. Rodrigo ¿sí? no, sí, da osete diskarga. No see diskarga, escoiendo, concierto era habla Muy bien. Bueno, ba hori, ba bon, ondo baderitzozu, zuen beste kantabate joko, joko edo jarriko dugu, bale? Zua gutzeko. Ba, Horekin ba, audientzia gutxituko dut baina, bueno. Ezeet, niri asko gustatu zait. Ni a ber, badakizu jebia nahi zela, baina niri, niri, osea, niri punk eta hoi eta bena horrek, osea, sentimentuz kantatuta baldin badago, heltzen zait. heltzen zait. Ba, poste naiz. Zakin ez dut, nina ni kontrako bidea. Ni azkeneko urtetan heavy musikarazko ari naiz eh, aficionaten. Gerturaten asko, bero, gehiago. <risa> bueno, bueno, ez da gaizki. Ez da txarra hori. Vale, eh, ba, venga. E, eh, agurtuko zaitugu Durendal. Durendal edo, Durendal edo nola da? Durendal, hori... Durendal hori da, espata baten izena. Vale. Ba, espata hori baliatuko dugu... Ro, roldanen espata, san Durendal. Koño? Eta Etaren inguruko historia da, Espatarren inguruko, ze, espat hori horreako Bataniaan han zertagertatu Aha. Bueno, ba bai e, enteratuko naiz gaur e, beranduago o, ikertuko dut gai honen inguruan. Sezdokati ideiarik eres. Vale, ba, ba. ba, hori. Ba, Les bakarriten badek informazio fisikoak jaiko. Eh, bai. Rapotoek. Bale, eta gero zabalduko dut. Bale, adoz. Benga, <risa> ba, Ibon, eskerrik asko gurekin egoteagatik, badakizu sorte hon, vale, sorte hon opozaketan, <risa> abesi suenan la flauta, vale <risa> eta, eta hori, ba, badakizu irola irratia, zuen etxea dela, eta hori guztia, bale? Beraz, hori... <risa> indarra <risa> e... hor zarritzeko programak, indarra behar batzik indarra zuai. Bale, eskerrik asko. Benga, ba, hori. Horreaga, saspireundairuro gaita mazortzi, Durendal. Ego, saindu! Saindu! txegara bueltan e, gure urrengo gonbidatuarekin gure urrengo gonbidatua Joseba da Joseba e, amairu urtez egonda eskuntzan lanean eta bueno orain dela gutxi ela sindikatuan lanean hasi zen eta bueno e, oposaketen inguruko ikuspeginaiko kritikoa dauka beraz, ba, bueno, ba oso interesgarria da berarekin gaur egotea kaixo Joseba Joseba Kanzer, ez es dute esan? Joseba Kanzer da bere izena. Kaixo, Joseba? Arratxaldeon. Arratxaldeon, zen moduzabiltza? Ondo, ba hemen, oarekin, ba, bueno, ba dekarrizketa egin eta, eta, bueno, aldudan, ba, ba expedientzia eta ikuskuntua, ba, aportatxeko, orduan, ba, oso entzutan onda. Vale, ados, eee, eh, bueno, lehenik eta bein, asteburu honetan edo urrengo asteburuan, hobesan da opoziziora aurkeztuko zara? Ez. Ez. ez. Zergatik? Ez nago, nago bat ere adoz opozak eta hoiekin. Da, gehien bat, uste dudalako bairuzur bat delako. O sea, horra terako dira plaza asko, estrukturala direnak, eta ja, jendea, bueno, jabetza, eta etaia, ja, ba, ez plasariak da odol dela eta iruzurra zergatik, ba, bueno, Europako sententzia dagoelako, or, ba, inpedituak abalatzen dabena eta e, uste dudalako ez daukala sentzua. Ba, plaza plazaioa ke aritaratzea eta ematea, ba, ba pertsona bat argi dago, argi dago. E, bai, ezke argi dago, binbaino gehiagotan e, komentatu dugu, aztakeri dela e, Amairu urtez, lan bat aurrera eraman eta gero, lan hori egiteko kapazazarela Frogatzeko oposizio bat egin behar izatea, oza ez daukainoan gozentzuri ja, amara, Amairu urtetan, e, eskuntzan, biziraun baldin baduzu, mm, osea zer frogatu behar duzu, ez? Eta hori, horretan datza hain zuzen ere lege iruzurra Eee, adoz, adoz Eee, bueno, gero komentatzen ari garabe, ba, e, oposizioan inguruko, ba, fenomeno batez, do piñaren fenomenoa, hau da Eee, ba, bueno Eee, ikasteko, ba hori, bajak eta baimenak eta horrelakoak hartzen dituzten eee, hau tagaiak iri, ze, ze Se iritsi daukazu horren inguruan. Bueno, ni iritzia ja badakizu, es, dopina deitzen badiot, ez daukat oso iritzi positiboa, baina bueno, zure iritzia jakin nahiko nuke. Bueno, le tengo la misma, ba, claro, zera da mota azkenean, e, e, ikusten duzula zure burua behartuta, ba, aurkestera eh, baso paso bate zbotego, beste beste norbait suoaino puntu gutxeagotekin edo puntu barik, edo da esperientzia barik has aurrie Orduan jendea dago beaztuta aurkestera edo berdi beaztuta daukate familia eta horrezar parte, ba claro, eh badendetara heltzeko, ba claro, ba, eskatzen ari baimenateka. Zeheratzen da, ba gaur egun, ba justo, justo, ba eskuntza sailak, ba baimen horiek bai. Ezareinda lot. E, baitu dizkigute? Bai. Bai, dabeze, baitu dizutute baimen horiek eta gaina, euren galdera zen ia oposaketak egingo baditu edo ez, ba baimen horiek ba, emateko. Eta claro, o sea, zure daukazu ba, edo sinpertonamura baimen horiek eskatzeko eskubidea. Eta eta claro, oposaketa batzuk egitagatik kentza be, ba, bueno, Jaurlaritza ez dugu. Bai, baina kontua da, or, eh, ordezkoek ez daukagul, ordezkoek ez daukagula eskubide hori. Bakante dunek, bai, eh, asuntos propios zera eskubide hori. Tarduan bai. orduan hor desavantaja batean, eh, ez? Justo bakantea tokatu saionak abantaja bat dauka, eh, zera, besteekiko, ez? Baina bueno, E, bai, ez hori da, aletxo, ba, beste desbordintasun bat ba, dagoena Hai, guri askotan saltzen digute ba, ba, karrera duen funtzionario batek eta interinoak ba, garela berdinak ba, ikusten da ez Bai, argi dago Eta, deetxo, hori baliatzen dute gurekin askotan nahi duten egiteko Azkenean, e, langileria masa hori iru, irutan oso ondoz atikatuta baldin badaukazu alde batetik finkoak, beste alde batetik bakante dun interinoak, eta gero beste alde batetik ordezkoak. Orduan, irukazta iru, iru baldin badaude de, e, batzuetan ez, e, interes kontrajarriak daude. Eta orduan, batasun falta bat baldin badago, ba, bueno, zukiak ingo duzu nik baino beto, bai, langileak batez direnean, askotan hortik etortzen dira meriak, ez? Zer iruditzen? Ba, bai, egia da. Osea, desorientatzen hori esistitzen da. O Eta, klaro, kargera duen funtzionariak, normalean, mire plaza, finkatzuta dauka, da, berztatik ez da mugintzen. Gerozak ez dut hartzen da, ba... ba Joaten den interinoa noa, da, bakante duna, ba, klaro, hartzen da bela plaza, baina hartzen dau plaza, ba, guztu baterako. Eta, haurduan da, beste gauza bat. Eta, ja, ordezkoa da, ba zentzen ba, la escena bai. eta eta claro, behar dena ba, ba, ba aldaketa guztiekin eta aurrera bea tera berda dena lan. Bai. Eta claro, o sea, saia da heltze toki batera, hordeskapen batetea, eh inolako ezagunik ez eduki, o sea, ikasle, ikasle desberdinak, xa o sea, Uhum. Azkenean, ordezko azarenean vai. Ba, ba uste betean Egin dezakezu gutxienez eh? Ba, tuek gehiago egin goguen Baina gutxienez amaz Ego amairu ordezkapen bai Bai Imaginatu zemate Zemaz amairu zentro desberdin Ika zego desberdin ekin Ika zego desberdin ekin Bai, da pasadabat Bai, da pasadabat, bai, alos nago Eee, eh, vale Zer eh, comentatu bergen Ah, bai E, bai, Joseba, zu, baina, a ber, zu, ordezkap, e, ordezkapen, opozizio hauetara esara aurkeztuko baina horretik aurkestu izan zara, ez, baino gehiagotan. Kontaiguzu zu pixka bat, nola izan den zure zu eta opozizien arteko harreman hori? Ba behitzu, e, nire hagin nintzen eskuntzan lanean bi mila da sortian, e, eta nara mate, maurain ba, lana, lana eitzen. Orduan, claro, e, ikusten eban, e ikustenanan ba, or, eh sistema ba ba xehela bate leguna, ba ba lan lanpikoak nortzeko. Orduan, hortzentutan ba, animatu litzen eh ba ba ba opeak Horre prozesuan, bizi ba, bueno, izan dituz gutxienez, ja, iru kurrikulum desberdin Oh, e, bai. eta, eta Eta gero Hortaz aparte Ba, ba bueno Adignarekin Experientiarekin Konturatzen zara Zara e, La nean nean Ez dela bidezkoa Eta, claro Ez Opozak eta bat Eitezu nint da e, Administrazio barruan La nahi txeko Bai e, Eta gertzat Na, guguia Administrazio barruan Ba gaudela Nahi txeko atizan Bai, ados Bai Eta orduan, bera, jahelduda punto bat, ba, ba bueno, e, nik e, ezin dudala aurrera edaman. Nei daukat karga familiarra, dakat nire lana, eta ez daukat hain behar. Oza, ez dakaten boradik, ope bat, behar den moduan prestatzeko. Eta argi daukat gaina behar ba, ikusita, realitate guztia nolakoa den administrazio basuan. Ah ba, claro, o sea, ni ni pensa ni <coughs> eta bueno, e, esan bezala Amairu Urte segons zara interino bezala lanean eta bueno, ba apur bat eh prozesua nola izan daen. Eh ordezkapenak egiten hasiko zinen, pentsatzen dut. Eta bueno, Amairu Urte hoietan ba ser lortu duzu bakantea Lortzen hasi zara edo edo nola no no izan da prozesu hori? Habeitzu, nire... Ba, asintintzen aldanean, ba... Ba, klaro, lehen mo dara behin apuntatu nintzen zerrendet. Ba, zerrendet apuntatzeko, ba, egoten ginen itxaroten nomekako egunkadiei Ia publikatzen zuten zerrenda zabaltun baren, ero ez. Ozea, <gül> orduan, ez imaginatu, bukartzen duzu ez karrera e, e, Eta saude itxaroten, ba, baina abuntatu daldi zaren Ba, ba, justu zerrenda oztara ba, Orduan, e, behin abuntatu nintzen egan Agudin zan zela, ba, bimila da... Bimila da iru, bimila da laguan Ba, bimila da... bimila da arte Ez idaten ditu lehen goko ordezkapena ditxe Orduan, e, Gero, hortik aurrera, nula izan da? Ba, ba, bueno... E, Ba, izan da ordezka administrazioa behar zuenean jendea ba, ordezka penak egitxea. Horre izan da 12 jornaldia honaz dugu, berazen duen puntuak egiteko da aurretak adioateko. Eta horta aparte, ozera, zera, klaro, askotan uste dugu bai ordezka penak zentrobatean eban da, listo. Baina pila bat kilometro, ozera, ustean Azkenean, ba, nik egiten dituen ba, ba, okita maz mila bat kilometr. Ulan, da pasara bai. bat. <coughs> bai, bai, bai, adoz. E, bale, adoz. Eta bueno, e, finkotasunaren aldeko borrokara jauzi egin ez? Zertan da gure borroka santu hau? Azken aldi gana purbat deskonektatutan abil eta ez dakit berririk egonden azken, azken egunotan. Ber, eh, azkenean, eskuntza jaiak gure kasuan oza, eh, horre heldu ziren eh, sindikato batzukin, eh, ba, akordizo batera, eh, ba, fin, finkatzeko eta justu-justu ba, zinatu ben sindikato guztiek, edo behienak ele izan ezin, nindagoen tokian oz, oz, oz, elakuerrazo esa tienda mudura ba ez, ez Orduan, e, sinatu zan, ben sinatu. Orduan, sinatu sinatuena ba, be, ba jendea finkatzeko eh era bat. Baina claro, zeuden tratzen da finkapen hoiekin eh, ba adibidez, Gordezkoba da vacante hartzen baduzu. E, e, finkatzen saituzte zentro hortan. Vale. Eh edose in carrera dun funcionarioa keskatu dela plaza hori. Eta hortaz aparte, o, e, eskatzen abenean plaza hori zu, zuri e, dizute eta ordezkapenak eitzakun. Neiz eta eraman amar, eramago zurte lanean. Hori bat. Bye. Digarrena, e, zentro barruan zaudenean. Zentro barruan zaudenean. E, eta karrera dun funtzionariak eskatzen abatu zure plaza, Eh, claro, denbora gehien daraman persona Hor, nahizte ordezkoa izan Eta zu baino punto gutxiago euki Ezken dualdizu, right. eh, plaza hori right. Eta claro, eh, azkenean hori ez da konsolidazio bat Hori da arreglo bat right. Right. Arreglo bat eta gaina ez da ona ordezko entzat Orduan, eh, claro, horren alde ezin gatzeko Ja yeah. Ja, ja, ja. Bai, bai, ados, gustisados. Eh, ba bueno, Joseba, ez dagit beste ezer komentatu nahi duzun edo mezurik bidali nahi duzun asunt honen inguruan oposizioak direla eta. Ba, bai, bai, beçu bai, gai, bai, osak. Ba, benetan. probestu aukera. Bai, <risas> ba beneta, ha leçuuera de la por la inori Ez plazak entzeko, eta ez, ez, ez duguna da errespetu bat, eta, eta gure lanean, gure lanan guztea jarraitzea, orduan. E, oso gorra da e, ikustea, ba, respeto falta dagoela, eta e, gero e, tratatzen gaituztela nahi daren e, modura administrazioak, Eh, e, ba, pasatu saira modura aurten neste bakanteak astu, osea, errotea administratibo bategatik eon ordezkatzen ibiltzea. Orduan, claro, guk eskatzen duguna da ba konsolidazio benetakoa. Guk eskatzen duguna da Europako sententzia aplikatzea eta nahi duguna da irtenbide bat ba ba laner dugitzeko. Herebak. Eh? azkenean beti eh itza egiten da e, oposaketa batzu gaindituta karreraren funtzionarioak ziun bihurtza ez dela dela como la oske izango balitz modura da claro e, azkenean lana da o sea e, guk da namago bizita bat eiten e, lan horretan eta behar berdugunala errespetu eh, bizkat bai argi dago Bueno, <coughs> bueno va, ba, Joseba, va a ba, placer andia izanda zurekin berba egitea. Baite, eh. bueno, espero ba, bueno, nire va ba, bueno, ni dere experiencia va, bueno, askore ga horrela identifikatuta, eh. Bai, bai, bai. Bai, denetarik, o sea, oposizioena jendeak edo berria denak pentsatzen du dela Ameriketako pelikuletan bezala horrela eh horrelako una situación de superación personal eta que termina siempre bien eta bai orrelako eh zera lorategidun eta belar, belardun eh zera chalet e, batean eta e, ez dakit. E, jendeak limonada zukua eda, ez eta. Jendeak e pelikula horiek dauzka baina azgenean e, oposaketen kontuak bizitzasksorengan gaur ikusiko dugun bezala ba sufrikarioa eta eta kasu geienetan ba bateragarritasunik esa eh, suposatzen du Eske, oseake... aparte, Alexo, osea hortaz aparte a da da gausa bat oposaketak, baina dauden modura planteatuta o sea da, da, da haintinago o e, ez dago ber kri kriterioa ez bat eh nun ez attendaben nun bik den oposaketako nota. Porduan, claro, eh está tipo que es bat modura, osduan, claro, eh da da uh, gausa bat, ba ba Iuna, eta bat Gardena es da bat ere, o sea, es da bat ere Gardena, o sea que vai. Vai, vai. Va, jori, jori, Vale, a dos. Venga va, Joseba. Eskerrik asko. Suri, suri. Venga. Ba, ba eskerrikako ba, ba, ba eta eskerrik asko ba. Bai. Baintsudeak, ba. Baintsutagaratik. Bai, badakizu Irola Irratia zuon guztion etxea dela, bale? Urrego vale. baterako. Ados. Bale, eskerrik asko. Vale, Venga, seuri. Agur. Agur. agur. Bueno eta honen bestez ba, beste euskal talde baten musika jarriko dizuet e, bueno, komentatuko dizuet labur-labur e, horren inguruko historia ez ba, bueno, orain dela azte batzuk Twitter kontu bati esker talde honen berri izan nuen bai? eso nerako, baizik eta talde horretako kideen aurkako iritziak bota ziren botasiren ez? horrelako iritziak un poco aloloko talde eh? horretako kideen aurkako iritziak Zer eh, zioen ser eh, lumpen lumpen eta droga saleak lumpen, lumpen proletariado bai con hori Kontzeptu marxista hori ezakita ki suen ser den lumpen lumpen proletariado el proletariado que no hace nada que bueno en fin hori da eh, eta bueno va ba, irain atzean edo edo edo irain hoyen zergatia se seintzuk ziren edo se talde zen kuriosidade horrekin, basartu nintzen e, zera, e, talde hau esagut Bai? Etara zera urkitu nuen, txil mafia, txil mafia izeneko euskal trap taldea. Bai? E, Naiko dotore egiten dute, gutxienez ez nire, nire iritziz, ez naiz trap e, aditu bat, ez daukat daukatidei aripez, traparen inguruan. Bueno, bai, nire ikasleek, Eh, ba hori, eh, kantak eta lantzen ditugunean, beti proposatzen dizkidate trapu abestiak, eta horrekin ikasten ari nahi zasko, baina ez nahi zauditua. Eta, eta bueno, eh, guztatu zait, ez dara, ez dara el rollo este de trap de deportivos putas i drogas. Osea, rollo nazkagarri hori ez dara mate. Dara mate beste rollo bat, horrela Baztakit, eh, iruñerriko kolgadioz de iruñerria borrokaz Ose, hori da, daramaten un poco rolloa horrela oso labur bilduta Eta, bueno, ba naiko interesgarria iruditu zaiz proposamena Beraz, bueno, ba, eh, chill mafiaren kanta bat entzungo duzu eurain Eta, bueno, bide bat ezapro etxatuko dut Ordezkoa baldin bazara edo interinua Edo, bueno, lagun baten bat baldin baduzu interinoa dena Musika talde bat daukana eta e, irratxaio honetan, bere musika entzutea, guztatuko balitzaizu edo, bai, e, e, bai azkenean, zure taldearen musika entzur nahi baldin baduzu programa honetan, idatzi dazupri pribatu bat, Facebooken bitartez e, nire kontura, bale? E, Inaki ordezko maltzurrak da nire kontua Facebooken, Eta, bueno, ba beste barik, bidaltzen didazu e, pribatu bat, bidaltzen dizkidazu linkak, edo, edo esaten didazun hondik bidaliko didazun kantak eta horrela, eta bu, ja, badakizue posarren gaudela zuen musika jartzeko, hemen? ados orduan hori, orain, chill mafia pizka bat, bai, e, jarriko dizue dan kanta da e, iru bat, zero bat, lau, izeneko kanta bat, Naiko interesgarria, bueno, niri asko gustatu zait. Eta, eta bueltan, ainizerekin egongo gara. Bale? Gure hurrengo gonbidatua, ainizera. Beraz, esandakoa dakoa, chill mafia, iru bat, zero bat laun. greba eta irakarte e, taldetako kidea den, hainize egira dugu gurekin bigarren zaioan egon zena. E, bere kasua nahiko interesgarria iruditu zaigu, ze, bueno, bera ez baita e, lanpostu finko bat lortzeko aurkezten baizik eta espezialitate berri bat eskuratzeko. Bueno, bera kontatuko digu sakontasun ez guzti hau. Kaixo, hainize, zer moduz? Aupa, gaiz, ondo. Ondo. Estresatuta? Bai. <risa> eh, bai. Bai, ja bai gasortea amaitzeko desiatzen, Eta azterketa egiteko desiatzen. Vale, vale. Eta ikasten sabiltza? <risa> ba, oso gutxi. Eh, bueno, es. pues azkenean lanalde osoa etzodik urrun. Bueno, ba, saukat aukera askori irazteko deiatan. Bai, gogorra da, eh? ni esan esan dut lehenago, ni nabil kasurik onenean bi ordu bueltan bi ordu bueltan, egunean egunean, eh, hori da eta gero Egutzea, oh. bai, bai, kasurik onenean esan dut, eh bai, o egun sea, bai. batzuetan ordu bete horrela, bai. ordu erdi bebai, irakurri irakurripizka bat, bueno zerbait egiteko, horrela gabiltza danaldio bai. soarekin eta horrela, ados Bueno, eh, komentatuko dugu, dopinaren kontua, oposizioetara dopatutasoa sala zala do <laughs> Dopatuta, dopatuta da, azken momentuan edo azken ilabete honetan babaja horrela, horrelako baja potolo bat hartzea, ikasteko edo es, es, horrelako es. jugadak egitea. Ez, ez, ez. Ni nago ikasturtea maitzen, oraindik esoiko azterketak falta da izkigu eh gainera bat siergoan eta DBH-en ematen ditut klaseak, osea, orainik ez ditugu lukatu klaseak, ni noa, ezaket, lo puesto eta ber sorte handia baldin badaukatu eta zeo zer iratsi badesak eta zerketan Bai, bai, bai, bai. Bueno, orduan nire moduan, orduan ez zara bakarra, eh. Bai. Ez ara bakarra. Ederki, bueno, orduan eh kontteigu su pizka bat. Eh oposaketa prestatzeak ze suposatzen du zuretzat, zure bizitzan. Ba, ba en fin, en kasu konkretuki, pues gaudenez, aizialdia eta atzedenak kentzea. Aizialdi ordua kendu, eh atzedenak kendu eta bueno, nik bos, beste batzuk baino sorte handiagoa edo daukadala esan dezakez, bos, daukadalako seme alabarik eta bueno, ba Ez dietz, zeme alabei denbora kendu behar, es? baina, bueno, nire inguruko jende asko pues, buras dira eta ez daukate aukera hori Bai, eta bueno, zure, zure inguruko jende asko kenduko diozu denbora, ez? Bai, bai, bai, bai, familiaarekin, pues, bueno, azkenean pandemiarekin ere gutxi ikusten ginen, baina orain gutxiago bai. Gutxiago, ha. Ba, eta gero bikotearekin bai ikusten ba, ira bicoen... elkarrekin bizi zaretelako. Bai, ikusten, <risa> ikusten gara elkarrekin bizi garelako eta azkenean ematen duzu ia egun guztietan matraketan, ba estresatuta zaudelako eta apa, ba, ba, yeah. etxea garbitu behar dalako, baskaria egin behar dalako, testau gogorik horretarako bez. Eta azkenean, pues, yeah. bronka bai, eta bronka, ez, horrela egunero. Ja, yeah, ja. Yeah. Bale, e, eta bueno, kontaigu zure profila pur bat nolakoa den, zenbat urte dara matzazu e, eskuntzan lanean, eskuntza publikoan konkretuki, kontaigu zupizka bat? Bueno, bani eskuntzan, hazin e, nintzen e, itunpeko ikastutze baten, eta eskuntza publikoan e, bi urte dara matzadaz, hau da, bigarren bi ikastu ikasturtea. Uhum. eta, bueno, batzuk komentatu duzuna, nire kasuan konkretuki ez nahi zaorkesten plaza bat hartu nahian edo zeren nire espezialitatekoak bidenak oso, oso, oso aukera gitzi dauzkat lortzeko adibidez izango zen, e, era ikuntza, lamideziketan eta oso oso plaza gutzi sortzi bakarrik atera dira bai Beste aukera bat izango zan eh, marrasketa Marrasketan ere, bueno, gutxi zeuden, batez ere eh, apuntatutako jende asko zegoelako Bale, ik begiratu dituzu urratio horiek? Bai, bai, bai Z Zen baten kontra plaza bakoitzeko? Ba, nirean nik ni ni askenean aukeratu dana, dala fabrikazio mekanikoko proiektu aurkeztuko orkeztuko naiz e, Horretan daude lau pertsona eta erdi plaza bakoitzeko Bueno, eta mal Koiko ondo naiko gondo, bai. Gaur lankide batekin egonez hitz egiten eta hogetabi dauzka plaza bakoitzeko. Bueno, esango dizut nire kasuan, ni berrogeita iruren kontra. Bapit. Borrokatzen nahi bai. plaza bakoitzeko. En fin, espero dut... <laughs> bueno, esatren es, es di joan. Berrogeita bi, oiek tontoak izatea, baina ni berrogeita irugarrena ere tontoa nahiz, osea que... Arazoa da ez, dituztela zertan plaza guztiako anatu behar. Ja, ba. e, Arazoa da, ez baduzu gainditzen be plaza gabe geratzen zarela. Nahiz eta nota oso hon atera ere plaza gabe geratu zeitezke, orduan e, ja. ez daukazu ezera aseguratuta. Osea, ez da, ez da kit unibertsizoteko azterketa bat desela, eh? badakizu lazerik azibar duzun, e, ba. azterketa egiten duzu, badakizu nola egin duzun, eta gutxi gutzigorabera badakizu zenota aterako duzun. Hemen Eza gizu, da sorpresa. Surprise, bai. Bua, lehen gogunean egon nintze berbetan, gure gure ikastetxera ahigatu da ordezko bat, kontatu didana bere garaian laro gaita urtean, oposaketak egin zituztela, eta, eta bueno, ba, orduan, gaur egun bezala, e, zera, oposaketak gainditzen zutenek, ba, eskubidea zuten, edo, edo sartzen ziren automatikoki zerrendetan, ez? Ba, bai. Berak kontatu di justo bere garaian urte horretan ez dakitze pufo egin zuten eta oposak eta gainditu zutenek ez zutela izan e, zera, e, Aukera, zerrendetara ta? sartzeko aukerarik ez izan eta, eta hori eta, eta tipoa ba, hori e, rebotatuta ibili da hezkuntzarekin ez dakitzen bat urte eta ja ez dakit hogei urteren bueltan ja, ireki zituzten ja zerrendak bere espezialitatekoak eta hortik sartu da. Tipo horrek oposak, oposaketaka indituta zeuzkan eta ez zitzaio nutzi e, hori zerrendetara sartzen. Zipantea. orain dela, ogeita, oza, dinot, ulertzeko horrelako txan txuioak ez direla gauza berri bat, baizik eta etengabe eman direnak. Hados, e, eta bueno, beste galderatxu bat, e, hainize, Eh, teknikoen Borroka horretara jausi eginez. Zertan da Borroka santua. Ezakite, eh, horren ni, ni deskonektatuta nabile, eh, azken aldian honetan ez dakizu Ni ga ni orkastena izana espezialitatera, nik ez daukat sarrerarik ni de lizentziaturarekin. Eh, eh naiz eta bueno, eh, ingenieroa ekuakarrek hartu eh, daitezke zerrenda horretan baina nik badokat ere eginda badoka titulazioa goi mailako zikloko teknikaria espesializatoretan baina hor titulazio horrek ez dut ematen zarrera erik ematen yeah. e, ditzarrera beste zerrenda batzuetaran, non ez dagoen mugimendua eta berez e, eskuntza kontatu didan irakasle teorikoek absorbidu egingo dituztela zerrenda horiek yeah. hortik hasi taia irakasle teknikoek Pues, lana galduko dute, eh? Zerrenda Se, gutxiago izango dituzte ebrentzako. Eta, eraparte, lomblek proposatzen duena, pues, dago bate de argi. Uh -huh. Ez dago bate de argi. Ezakit. Azkenean zertan geratuko den baina, bueno, dezagertu behar ziren, azkenean ematen du ez dira dezagertuko, baina bigarren mailako irakazleak izango dira. Bai, eh, ose, azkenean zere egongo da horrelako eh, enmienda transizional edo horrelako oren bate edo zer egingo dute Ba ezak ezak eria ezak, san ezakigu ezak, zertan geratuko den eh proposamenak dira ez dira onartu gero gainera hemen erkidegoan eh ezpuntzak eskumena eskoholaritzaren esku daude orduan beraiek vale. ere afenizatzena so antojo Ba ya roia Bai. Ez dakigu, baina argi dagoena eskubideak alduko dituztela Osa, ni horretaz or, or, e, ziur nago Lan berdina ingo dute eta eskubideak alduko dituzte Bai, kuriosoa da, nola, hainbat urtetan e, Irakasle teknikoak ibili diren, e, ba, bueno, beraien eskubideak e, Gure eskubideekin, hau da bigarren hezkuntzako karrera dun e, Irakasleon e, eskubideekin parekatzeko borroka horretan ibili diren Eta azkenean, lortu dutena da apur bat kontrakoa, ez? nolabaiteko baitekoa, otzera, pauzoa, oza Da apur bat, e, interin, interinoen kontu honekin gertatu denaren oso antzekoa, ez? Oza, right. finkotasun bat eskatzen da, eta ez e, Gure kontraoferta da, interinoek iru urte e, bakarrik lana lan, lan egin izatea, plaza batean, eta eta gero ja, fuera, eta, ez? Oza, right. eskatzen duzu finkotasuna, pues no, ni finkotasuna, ni da, pa, pa doble sopapo, eta eta hauen kasuan ere, joe, pena handia ematen du, irakasle teknikoak ibili direla, bueno, ibili ziren bere garaian, eh, oposaketetara urkesteko eskubidea lortzeko eta horrela, ibili ziren eh, ba bueno, borrokat, borrokatzen jotake borrokatzen, es? eta eta bueno, bat, bat tristea da, osea, beraik eskatu dute gurekin parek, parekotasun bat eta lortu dutena da bueno, askenean, mira Eh, nos vamos a tirar el rollo y nos vamos a echar, Pero, pero vais a ser de segunda Osea oso, oso horra iruditzen zait Bai, bai Niri oso logikoa iruditzen zait Lan berriña egiten baldin badugu Baldintza berriñak izan beharko Genituzkera Hori arpa. da oinarrizkoa, ez Oinarrizko kontu bat bai. Muy bien, bueno, ba Inize, eh, bakean utziko saitut Piskabatik azde zazun. Bai. Zer iruditzen. <risa> Placer bat bai, bai, bai. Placer bat izan da. Betiko moduan. Eta hori, e, sorteriko onena Opa dizut, urrengo domekarako. Derdin. Behar bada hori, hori kusiko gara. Bai. Bai. Derdin. Ia sortera daukagun. Baina, animo. Baina, vale? baina, animo. Agur. Bueno... Eta orain, bat arte honi, bukaera emateko, e, talde bizkaitar batekin bueltatuko gara edo, bai, Mary Rockings da beraien izena, aurreko irratxa batean jarri izan ditu beraien kantak, eta bueno, ba, beren azken lirik videoa plazaratu duten ez, ba, bueno, ba, beren azken kanta edo singelau jarriko dizuet, bai? Aduz, orduan, horretas e, gain, bai, komentatu behar nuen. Laster, edo, mm, pentsatzen dut ja, badabiltzala, ba, bizkaiko eta inguruko herrietako herrietan ibiliko direla kontzertuak ematen. Osa, adiegon, Mary Rockins ekin, eh? Bueno, adi egon bebai horreagazazpizazpizortzirekin, eta bueno, e, traperoak zaretenak ere adi egon txil mafiarekin, ze, bueno, u da normal normala ez da izango, baina musika pixka bat ere egon daiteke. A dos, orduan jarriko dizuet Mary Rockins eta beraien ados ruedas ruedaz kantua. Venga, eta hueltan Jorgerekin egongo gara. Ba, honetako azken gonbidatua daukagu gurekin. Bera da Jorge Arias, musika eta konservatorio irakaslea, eta, bueno, musikaria bebai, percusiolaria, bai, gazteizko udal musika bandako perkusionista da, bera. Eta, bueno, ba, ba, bera kontatuko digu, zelan da biltzan, e, prestaketa honekin. Bueno, gaixo, Jorge, zemo duz, Kaixo Arratsaldeon. Bai, perkusio jolea naiz eta baina gauza bat argitu behar Eh, ah. eh, e, artistiko udal gain beste talde batzuekin jo ere e, izan dusu. Bai, bai, bai. Orkestra sinfoniko batzuekin, ba, eh, orkestra txiki batzuekin salsuela jotzeko e, danatarik. Bai. Osea, zala ez moduan soldado de fortuna. Pis, soldado freelance moduan jotzen du. Bai, vale. Bai. Bai. Vale. Bueno, ba, argi gara da musika irakaslea, konserbatorio irakaslea ere e batzuetan, eta musikaria, per perkusionista bera. Hadoz, bueno, lehenik eta bein, e, urrengo asteburuko poziziotara aurkeztuko zara, ez da? Bai, ekainako gehi, izango da, bai. Ekainako e e e gehi semo Usabilza horrekin, bueno, bueno, ba egon naiz azkenengo ilabetetan egon naiz e, oposaketak prestatzen, baina bueno, ya eh oposaketa daude eta bueno, gero nek esango nuke fiska bat larriago sentitzen naizela. B. Bai. Uh -huh. Gero eta urduriago. Bai. Eh eske zelako panorama daukazu zu zure bizitzan. Bai, ba, aita sarela eta ba, kontaigu su pizka Hori, da, hori da. Bai, pertsonalki, ba, nire kasuan, ba, Ez da, es da erresag oposaketa prestatzea. A ber, ni aita naiz 2 ume batasei eta bestea urte ditu eta bueno, eh e, makume ordu dago kontoneta, nortu amo no bueno, ya ja, echan lana, e, Potoloa da, eta bueno, ba, e, deno pentsatu aldu zuen, moduan ba, e, adibidez humeak e, etxean daudenean, ba, oposak eta prestatzea ikastea, ez da... Fiksioa e, e, da. Da, da. Orduan, <laughs> -fi. beti, beti e, momentu honen nabilatu behar ditu ba, ikasteko. Baina, mm -hmm. ba, horrekin lotzeko, ba, kontuan hartu behar dugu, lanean ere egon naizela. Ba, bueno, egon naiz, zergaitik egon naiz, ba... Azken astetik gona e, urduriago sentitzen hasi naiz, e, esan dezagun antxietate moduan egonei zela eta azkenik zendagila ba, e, egideitu behar nion ba, ba, egiazateko. E, nion kontatu nion ze motatako sintomak sentitzen dituen eta berak esan zidanez ba, antxietate sindrome batean sartutan nengoen Eta horrez ja dara matazte bat bajan mm -hmm. Baina, bueno, ba, ba, bajan bihazte, azte bat egin baino le. Bai. bai Eta ja beharrezko izan zelako bere ustez Bai Bai, lo hartzeko arazoekin ibilizara Lo hartzeko arazoa, karri arnaz hartzeko ere mm -hmm. e, araso abur bat Eta, eta bueno, gero urduritazun aurroko rean, bebai E, um etxarra eta e, gauza guzti horik lotuta edo lottzen baditu go emaitza hurdun. Claro emaitza da hori e, antsietatea. Bueno, bueno,, eta hala eta guztiz ere zelan ze ikastea antxitatearekin ni, ni behin egon nintzen ikasten antsietatearekin eta ez hitza edan oso horreza egiten eh, konzentratzea... Ez, ez da, erraza, batzuetan e, ikasten duzun bitartean beste gauza ez pentsaten, pentsaten ari zara eta zergatik nagoen hemen, eta zergatik sentitzen dudanen horrela, eta zergatik egin e, beste gauza dauzkazu zure buruan, e, ba hori, saiago e, ikastea are zailago egiteko. Hmm, bai. Ba, ezken, az, bai. bueno, esan dezagun aste honetan aste honetan e, pizka bat hobeto sentitzen ez ja klaro e, lasa nago etxean nago etxean edo liburutegian baina bueno, ja, ez, ja, ez dut ikastora ian behar e, ikastetxera ian behar institutora mm -hmm. e, eta bueno zentzu horretan, bueno laguntzen laguntzen zaitu pixka bat. Sebeela igual gertatuko litzatekena, igual izan zitekeen jakrak bat egite justo opoizizioa aurreko haste horretan eta ja Igual oso bai. Oso ba, egon naiz. Ze... Oso prozesu saiak dira, kenean opizioa ba, saiila aurreko gombidatuek esaten ibili dira, Ah. Eta argi dago opozizioaren kontua ez dela moko de pago esaten den moduan ez? Horri da, opozaketak bere saiak dira eta... Mai. Eta segun eta zen olako egoeretan claro. argi dago Eta bueno, aguantatzen egon naiz, baina ya e, noiz izan zen az, Bionden astean, aste artean edo ya e, erabaki nuen ba, e, medukari deitza E e e e <coughs> sintoma guztia kontatzeko eta... Bai, askotan esaten da e... zenbat eta gehiago ikasi orduan eta orduriago, soa zela, ez? E bai, beti, orduan da. eta hobeto dakizu zenbat falta zaizun, benetan e planteatzen den zera, ba gaitegi guzti horretara eta eta programazioa behar den moduan egitera eta horretara aigatzeko zenbat geratzen zaizun e, jabetzen baldin bazara Orduan eta orduan urduriago, hori zelan jabetzen zara horretaz, <laughs> hori ikasten hibiliz. Claro, claro. Azkenean... Beti ganik esan da horrela. Bai. Bai, no? Bueno, behar bada horret hori izatea, eta, bueno, ni asko postuko nintzateke hori izatea la klabe del exito. Hmm. Hain urduri egon zarela arrasoi batengatik ez? Azkenean bai, plaza bai. lortzea gatik. <laughs> bueno, ikusiko dugu baina, bueno. Bai, bai, a ver... Ia sorteon ia sorteona daukasun. Vale, bai. eh kontaigu zure bai zure historia personal hori osatze aldera zenbat urteman dituzu interino gizalanean. Aber interino gizalanean egon naiz e, Azken bost urte ikasturteotan e, jarraian. E, bi urte zego naiz Bakante ba gartzen, mm -hmm. e, plaza esen. berean E, lehenengo bi 2 leku berdinean, ah, vale, Gabriel Aresti institutuetan eta urrengo 3 urteotan, azken 3 urte hauetan, e, Saturnino de la Peña institutuetan zestaun. Bai. Antes agutu ginen sutabio. Bai, bai hori bai, bai, bai, da. Vale. <laughs> <laughs> bien. Eta, bueno, bi baino gehiagotan egon gara honetaz berbetan, ez? Mm -hmm. Gaitegien kontua bai, esan dugu, alde batetik e, proba, bueno, guztizarkituta dago, memoristikoa da e, gero e, kriterio irizpide aldetik ere, e, oso askotan az, ez dago oso argi zeintzuk diren irizpideak, ze badauzkagu lankideak, ba, behar bada prestatzen egon direnak e, oposaketak nahiko, bueno, dotore eta, eta langile eta jotake hor eta igual, ba, azterketan e, biko mamasortzi bat eman diote eta, eta ez, ez Ez dute, eta, bueno, gero batzuk, igual hortik urte batzuetara, atera dute plaza, eta ala eta guztiz ere, ez dute sekula ulertu e, nondik datorren, ez? Biko mamasortzi hori. Bai. Orduan e, gaite gien inguruan, zein da zure iritzia? Aber, ni iritzia da, ba, ba, oposaketerako sistema e, ez bakarrik eus, Euskandin baizik eta Estatu osoan. Orduan Espainia estatuan daukagun oposaketarako sistema es, gutienez ez guztian ez da ez da legala, ni kezango nuke, ba, e, gaitegi ba prestatzeko beste oposaketetan garrantzitsu dauden batzuetan eta osoko garrantzitsu diren batzuetan, eh, hori prestatzeko badokazu e, Temario gaitegi ofizial bat, su Adibidez, Edo bai. e, estatuko aziendarako inspektor, edo bai. ik, ikuskari, edo... Bai. Badaukazu zure gaitegia. Lan, lan eta postu onak direnak, bai. eta baina postu hori prestatzeko edo e, lortzeko egin behar dituzun oposak eta horiek, dire bai. ustez argiagoak dira, edo legalagoak dira, ezta? Badaukazu bai. e, gaiteki ofizial bat, e... Incluso eh, argiago edo objektiboago egiteko badaukazu test bat. Test bat. Eta hori bada A, B edo C. Bai. Baina hemen alde batetik ez daukazu eh, gaitegi bai, ofizialik. Zuk egin behar du zure gaitegia hemendik eta hortik bai. eh, informazioa, informazioa hartzen edo E, matur, matrikulatzen matriculatzen zara estakitse akademian, baina akademia horretan ematen dizuen, dizuten ba galdetegia galdetegia, printzipio behar beharduz ondo dagoela, baina epaitegiaren arabera, agian eh e, hori ez da ona eta, eta bueno. Ez dakigu zehatzmeatz seri ematen zaion garrantzia, gero gaitegiak ere egin ziren egin ziren garaian esate baterako nire gaitegia, se bueno, legeez planteatzen dana dira tituloak edo gaiak, o sea, esate baterako ez dakit e, pasibaren erabilera ingele zen, esatebaterako hori da gai bat baina e, horren barruan gaitegiak ez du zehazten edo legeak ez du zehazten dekretu, laro gaitamaikako dekretu bat uste dut dela horrek ez du zehazten, pasibaren barruan, zeh aspektutan e, ba bueno, eee Eee, ba, bueno, fijatu behar zaren gehiago, edo garatu behar duzun gehiago, edo ez dakit, e, izkuntzaen irakaskuntza historian zehar e, Bale, ba, hor badauz, ba badago historio bat, e, historia bat oso luzea ez dakit zenbat metodo erabili izan direna eta pri, prinsipioz nik dauzkadan apunteak e, hitz egiten dute laro gehi-tamaikagarren urtera arte egon diren egondiren e, egonden irakaskuntza hizkuntzen irakaskuntza horretan egonden evoluzioaz Hau da eh ordura arte egon diren metodo eta ez hitzen dituten, baina metodo asko sortu dira. Azken 20 urteotan. Pero, bueno, claro. hori bueno. baloratzen bal, baldin bada, bai? No. Eh, saldutanago. Guztiz Eta ta bueno, hori. Es que claro, ikusten baduzu bakarrik eh esaten duro orokorrean gausa orokorrak. Bai. Aipatzen ditu, baina Vero yo, bahasa kasu modu horri buruz itxegiteko, bai. horri buruz egiteko behar duzune informazioa lortzeko bai, ados e, eta, eta bueno, eta beste gauza bat alde batetik ja e, alpatu bat duguna, orain ba, ez dago gaiteki ofizialik baina, beste alde batetik e, bi, zuke esan duzun biko ma piko hori lortzen baduzu ez da okazu eskubiderik zure azterketa ikusteko bai E, orduan, azken azkenfinean, nik esaten duen moduan, ez dira a veces palos de ciego. Bai, bai. Bai, bai, horrela da. Agos. Bueno, eta Jorge, komentatuko dugu ja aprobetzatuz. Itze egin dugu ja oposizioen kontuan, kontuaz oso urduri gaude batzuei e, osasun aldetik ere, ba, bueno, bere, bere ondorioak eragiten dizkie. Bale, utzi dezagun hori erlazatu gaitezen pizka bat mm -hmm. Eta bueno, ba musikaren inguruan Zertan zabiltzate orain e, Edo zertan zabiltza Eta bueno, hori, hori da galdera Bueno, a ber Kontzerturik izango duzue e, A ber, esateko pandemia azidenetik Bueno, e, nik neukan lan asko eten egin du. Ba, claro, kontzertu asko bertan bera gratuito dira eta ba, ba bueno, ya ja asken ilabete ja hauetan ja hasi naiz berriro, ba, zuko sanduzuna, eh, gastizeko bandarekin jotzen, baina horretas aparte nik egin detuen hainbeste kontzertu, adibidez, e, bueno, batez ere udan. Bai. Eh, udan bertan, mo bertan bera geratu ziren. Aurten ikusiko dugu. Ba, momentu zeste hautakat berririk, baina bueno, e... efektu edo A ber, konsekuentzia bateko da pandemiaren, hasierako. Eh, bai, hori argi dago. Hori argi dago. Bueno, e... ba orduan ba ez hergeitzerik badu zu zerbait geitzerik oposaketen inguruan. Bueno, ya ja, ba... oposaketak oposaketa heldu arte, ba erritmoa berdina jarraitzen ari naiz. E, badaukate egun eze egun zeregin behar du e, Argita Garbi Eta ja, horrela jaraituko dut Eta, bueno, ja espero dut bihazte barru dena e, keska guztiak enduta, bueno, e, asko sobeto sentitzea Bai, argi dago, bai, hau pasatuko da Horreta zi izan Muy bien, orduan, e, bueno, ba, zure kontzertuetako bat, zure kontzertu bateko e, mugimenduetako bat jarriko dugu orain Bale, ondo badiritzo zu, bueno, eser baino lehen, sorte hon urrengo azteko domekan, Eskorri bai, esko. ia sortea daukasun eta, bueno, ja gero lasaituko gara eta bestera batera egon gara <coughs> Ai, parkatu Bueno, eh, orduan hori gazteizko udal musikabanda eh, eman zenuten kontzertua eh, globalizazioa izeneko kontzertu bat, bueno edo bai hori zanda edo, lan, azken, lan bat, ez? Eh, jodugun azken ah, bueno, jodugun azken kontzertua eh, gazteizeko antxokian, eh, vale. antxokian. Uh -huh. edo abono de moraldiaren azken kontzertu izen, vale... bale, Bueno, eta ba, kontatu dituzun bezala, globalizazioa kontzertu horretako azken mugimendua pasada bat da. Bai, bai, bai. Bueno, nik ja entzun dut eta aurreratzen dizuet pasada bat dela. Entzun en en, en aldugu baina bueno, eh en, entzuteasgain ikusten bada, hombre, hori bueno, e, zuek badaukazu zauk, aukera interneten, YouTubeen bertan ikusteko. Bai. bai. Bai, baina argi dago orkestrak eta bandak eta horrelako gausandiak Eh, zera, lehen pertsonan irabazsten dute pilo bat. Bye. Muy bien, ba, orduan horrekin e, utziko zaituztet eta ja bueltatzerakoan, ondorioak, eskerrak agurrak eta azken kan kantake jarriko dizkizu eta dos. Orduan esandakoa, globalizazioa eta kontzertu horren azken mugimendua. Estez, gure saionen amaierara heltzen ari gara eta metiko moduan ba, hainbat konklusio partekatu nahiko dituzke zuekin. Bo, bueno, lehenik eta behin argi dago oposizioen leiakortasunak e, ba, bueno, e, edo gu gaixotzen gaituztela edo gure, iz, gure bizitzan sekulako komeriak e, eragiten dituztela oposiizioek, E, kasu oso zail batzuekin, familiak, e, iru menpeko pertsonekin, iru giru meekin, e, en fin, hori e, guztia ez da bateratzen erreza. Eta, e, bueno, hori dela eta, ba, bueno, gutako e, batzuk edo gaixo, edo oso urduri, edo antxietatearekin, edo, eta bar, Gero bestalde batetik e, argi dago bai leiakortasunak eragiten duela kasu batzuetan, eta horrelako kasuak egon badaude, e, eta ez dira gutxi, bai, e, jendeak, ba, bueno, bajak, e, zera, e, bai, menak, eta bueno, enola lehiakortasun horrek e, ba, kapaz egiten gaituen e, ondokoa egiteko, osea, gure ikasleak, e, ikasturteko momenturik kritikoenean kasu askotan e, abandonatzeko, bai, oposak etengatik. beraz? Ja, e, alderdi horretatik ez daukate e, zentzu handiegirik, handi ez? Gero, era berean argi dago gutako gienontzat e, ba, bueno, esan bezala prozesu traumatikoa dela eta hori guztia e, horretaz gain behin baino gehiagotan argi esan dugu bai, e, Europar Batasuneko auzite gorenanak bai interinoen grebak bai eh, hainbat sindikatuk eh, esaten dute eta eta esan dugu oposizioak ez direla lege iruzrraren ausia konpontzeko bide bat Are gehiago irakasle gisa dituun konpeziak erakusteko ez, ez dute esertarako balio. bai eh, proba teoriko hoiek eh, antzinako memoristiko horiek, E, Bastertzaiak izatea Aztakeri bat da Horrela irakasleok ezin dugu e, de, Zera e, programazioan Programazioaren defentsan Ezin ezin dugu gure e, Irakasle gisa gizaitun gaitasunak erakutsi Bai ze Azkenean e, proba teoriko Bastertzaie horrek eragiten duela Duena da hori ba bueno, e, Puntu batetara ino Ikasi duenak ba, ba bueno, Horren bitartez Proba horretara sartzea Baina azkenean e, egokiena litzatekela lehenengo proba eliminatorioa ba, irakasle gaitasunak erakusteko proba bat ez e, proba teoriko bat hor bueno, ere esatzen da burokrazia eta nola edo ala bastertu behar izatea eta horrela eta bueno <coughs> azkenik e, Europan daukagun saltxa hone, honekin bai baliteke mendiki jabete dourte batzuetara hau daukagun lege iruzurrarekin E, ba, behar bada, hausite mm, gietara eramatea eta emaitza legez kanpokoa dela e, izatea Beraz, ba, bueno, e, hor elduko dira, edo hor elduko lirateke benetan komeriak e, Bizi dugun e, aztakeria honengatik ez? Eta bueno, e, hori izan da guztia, orain eskerrak ematea eta gurtzea falta zaigu mila eskerbetiko moduan gure gaurko gonbidatuei Irola irratiaari emandako aukeragatik eta noski hilabbetero adi, adi zuten gaitu zuen, ordezko maltzur zein biotzoneko guztii. Eta bukatuko dut super primizia batekin. Zuka taldea bueltan da heavy metala bueltan da. Bai e, zuka heavy metal proiektuak injektor. I Seneco canta plasaratu du. Arbi, Richard, Iñaki et Andoni Pitu. Verasori, esto es más heavy que una tormenta de temarios de Ope. Gosatu eta sorterik onena Asteburuan. Supervivientes. Quedan supervivientes. Zona segura y protegida al norte dirigirse por la autopista del infierno kilómetro 6 66 perímetro inyector inyector inyector, inyector.